ki kell ö, ö, retusálni, Lenin társ maradhat, Sztálin társ maradhat, aztán már Trotsky társ sem maradhat. De, de azt a kétségbeesés is egyébként, mert ugyanarról beszélünk tulajdonképpen, ugyanarról a kétségbeesésről, amik mondjuk a Youtube-ra feltöltött ö, ö, ö, szép vagy gyönyörű vagy Magyarország dal alatt lehet olvasni, amikor valaki előáll azzal, hogy egyébként a szerzői zsidók voltak. Igen, Ugye igen. ezt a dal a, a, ennek a, a, a magyar jobboldali szubkultúrának egy ilyen kiemelt ö, ö, azonosulási pontja.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 Az. Uh -huh. egy a, az? Egy, egy az egy olyan. Hűha. igen. Aki hát tudod? Na most várjál, akkor mégsem ez, amit a... lehet? Várjál, akkor mégsem ez a haza szeretet? Üm, hát mondom, nehéz dolog nácinek lenni. Üm.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 kai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 vonuljunk ki mindenhonnan, adjuk Bo meg az esélyt a demokráciának. Igen, mindenhonnan vonuljunk ki, aminek hát mi lett a következménye? Az easy is. lett, pontosan a következménye. Hogy gondolhatta Barack Obama, hogy a béke harmadik évében kivonulhat Irakból, amikor Németországban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 E, ugyanolyan, ugyanolyan, ugyanolyan kegyetlenül mészároltak. Ez egy iszlámrabló állam, nem annyira ideológikus, mint a, mint a, a jelenlegi ISIS, de funkcionalitását meg, meg mondom külső jellemzőit tekintve, külső és belső jellemzőit tekintve gyakorlatilag megegyezik a jelenlegi ISIS működésével. Egyébként már az oszmán török birodalom idején volt egy iszlámállam, erről is keveset tudunk, amit az oszmánok kegyetlenül vérbe folytottak. Igen, szóval, hogy, hogy ez, ez, erről nem, nem, ki, nem jelentették ki, hogy kalifátus, de aként funkcionált, és a, a, a, mondom, hogy az előzmény történet is hasonló, van egy, van egy széthulló birodalom, aminek a nyomában egyetlen kohézióként az iszlám jelenik meg, és a saria, és az, az rántja össze újra az államot. És hát a, mi a negyedik ö, nagy doktrína, ami az obama ö, doktrínájának az összeomlására az újabb válasz, mert ez itt mindig, mindig Amerika újraalkotja a külpolitikai szerepét, a birodalmi pragmatizmus csődje okozta a demokrácia export doktrínáját, aztán a demokrácia export doktrínájának a csődje okozta a, a, a, a Obama-féle morális kivonulás doktrínáját, és ennek a csődje az, ami pedig hát ezt az új Trump féle, vagy most már azért a Trump képében formálódó új érdekalapú erőpolitikának a doktrínáját eredményezi. Ez a negyedik, negyedik ö, ö, fejlesztésű amerikai típusú külpolitik, külpolitikai terv, ami arról szól, hogy az Egyesült Államok sehol az egész közel-keleti térségben, sőt, mondjuk úgy, hogy sehol Ázsiában és Afrikában nem fogja megtűrni a fundamentalizmust. Tehát, ha bárhol fundamentalista erőket lát hatalmon vagy a hatalom közelében, az adott kormányjal szemben a legkeményebb szankciókkal fog élni, hogy az adott kormány verje le. Tehát az adott ország kormánya mostantól kezdve jelenti ki Trump, minden egyes kormánynak a saját felelőssége lesz, hogy a saját országában fennálló fundamentalizmust vérbe folytsa, vagy hogyha nem, Amerikával gyűlik meg a baja. Ez az új Trump-típusú politika. Nem Amerika fog fellépni helyileg mindenhol, a, a, meg nem a CIA fog fellépni helyileg mindenhol a, a, ö, az iszlamátusok ellen hanem az Egyesült Államok a diplomáciai, gazdasági, külpolitikai erejével fog nagyon keményen ráhatni arra, hogy az adott országnak a kormánya legyen az, amelyik leszámol helyileg, mert az adott ország kormányának a hatalma sokkal nagyobb. Ebben például ilyen, ilyen vonatkozásban például a Trump-féle politika teljesen új. Hogy eddig mindegyik politika arról szólt, hogy az Egyesült Államoknak kell elvégezni a melót, mert ha valami, a, valamit azt akarod, hogy rendesen ellehelyen végezve, azt végezd el te. Na most a Trump az egészen máshogy gondolkodik. Ő felépíti a falat a mexikói határon, Állítólag. felépíti a, had, a, a falat a mexikói határon, de azt majd Mexikó fogja fizetni, mert a mexikóiak miatt kell felépíteni a falat. Ő, ő, el fogja rendelni, hogy, hogy az adott országok leszámoljanak az, az iszlamátussal, nem az Egyesült Államok felelőssége, az Egyesült Államoknak az a felelőssége, hogy közölje Egyiptommal, közölje Líbiával, vagy közölje Szíriával, vagy bármelyik országgal, hogyha ebben az országban fennmarad bármiféle fundamentalista iszlamátus, vagy arra való vonatkozó törekvés, azt az, azt az Egyesült Államok nyílt diplomáciai szakításként fogja értelmezni, és akkor itt súlyos szankciók lesznek, embargók lesznek, vagy háborús helyzet fog kialakulni, nem a helyi iszlamátus, hanem az adott állam és az Egyesült Államok között. Tehát, hogy a, a diplomáciai, pont azt a diplomáciai ö, békét amit keltett az Obama, pont azt, ö, a, azt mondja fel a, a, a, a Trump. Az Obamának az volt a doktrínája, hogy mindenkivel feltétel nélküli béke. A Trumpnak az a doktrínája, hogy együttműködés mindenkivel a terrorizmus elleni harcban, és semmilyen más téren addig, amíg ez a harc nincsen megnyerve. Nemrég fejtegettük, vagy kérdeztük, hogy hová tűntek azok a fehér kutyaszarok, amik mindenhol voltak, és most már sehol nincsenek. Nyilván összeszedik az emberek. Egyébként össze is szedik, de nem, hanem egyszerűen kevesebb. Változik a városképzés. Több vagy kevesebb szárazkaját, meg kevesebb kálciumot esznek szerintem, meg nem adnak csontot. A ja, kutyának annyit, hanem lehet, a kutyakaját továbbra is ott van, de már nem fehér. És é, nem is, so, mert valóban összeszedik. De ez is igaz. Igen. Reméljük, hogy ez a fehér, fehérség, ami eltűnt a kutyakakiból, az a, az a gazdaságban megy át. Nem az fehéredik tőle, mert Michael Jackson de, már nem. Igen, igen, egy kicsit, kicsit kifehéredik a gazdaság, és egy kicsit szaros lesz. Ezt reméljük. Na most ugyanígy keresünk, keresünk egy nagy jelenséget, amely itt volt az életünkben, és egyszer csak valaki résnyire kinyitotta az ablakot, és kisuhant rajta. Ez pedig az email, napi e-mailezéshez csatolt gicses zenés, gicses képes idézetes PowerPoint fájlok, -ok, amelyeket a mondjuk 2003-4-ig tömegével kaptál. Ugye akkoriban a Youtube valamikor 2004 vagy 2005-ben indult el. Hat könyök, igen. És, és azelőtt talán volt a Meta Café, de azon kívül inkább ilyen VMV típusú fájlokat küldtek csatolva az e-mailhez. Minden videó, amit meg tudtál nézni, azt te e-mailben kaptad csatolva. És, és Ekkor ugye nyilván indokolt volt a mozgókép helyett, inkább valami képsorozatot slideshowt csinálni. Is. Elindultak ilyen, mit tudom én, szép helyek a világban, akkor hányjuk ez, bele ezt a 40 képet, egy powerpoint Rózsá, van egy. Gyönyörű madarak, szép rózsák, igen. Exotikus tájak, német kastélyok. A fantasztikus jég. Világa. De ezek a csak. De ezek gyakorlatilag a travel channel -nek, az igényére reagálnak pő, szép tájakkal, ilyen a föld. Ez csodás. De, De ez kevés. Volt nép valakinek ez kevés volt. De, hogy Abszolút népművészetről beszélünk. Hányás öt, hogy ezeken vicc. Nem, igen, nem, nem egy Persze. valaki készíti valahol ezerszám, szám, hanem, hanem ö, ilyen 40-es, 50-es ez most nyilván nagyon szexista lesz, de, de szerintem ilyen... Férfiak. Ö, igen? Korosodó nők, nők állnak a összeállítani ezeket. Hát olyan gicses, mint az állat. Okay. nem nők ne ne csinálne. A, ott azért egyébként már a Klimax érezteti a hatását azért, de nagy hormontartalmú ppt ezek. Ja, igen. biztos vagyok benne, hogy a... a, a, a készítés közben benetrendszerűen 12 percenként elsírta magát, aki alkotta. És ugye itt arról beszélünk, hogy a slideshow, azaz a képek sorozata egy idő után már nem volt elég, muszáj volt alá valamilyen borzadály zenét betenni. Borzadály zenét. Hát vagy borzadály zenét, vagy valamilyen nagyon kommersz komoly zenét, ezért mondtam az imént Viváldit. A, a, a, az örök PPT témát. Igen, mert az könnyen szól mindenkihez, és mindenki felismeri. Esetleg, mit tudom én, valamelyik közismert zenésznek el slágert, még az úgy működőképesnek bizonyulhatott. Mindenki kell egy zenésznek? Nem, mondjuk az orosz nálkja, mindenki szeret, egy szokás ilyen kvázi komoly zenének tekinteni, nem tudom hogy miért, de amikor felcsendül valamelyik, nem tudom, ilyen Elton John által kreált orosz az... igen, ez az, meg a Wangeliz, meg, mit tudom én, meg Ramis Zsár, és akkor a háttérben mondjuk ilyen, nem tudom, a háborúűteleszkóp által készített fotó, futottak. És ö, egyébként ez, ez tényleg az, felült, tehát hogy én szerettem ilyet kapni, annak ellenére hogy nyilvánvalóan tisztában voltam rajtad. azzal, meg egy-két igen, de én hajlamos vagyok a szentventalizmus, ha ez már kiderült. E, szóval, hogy és azok, akik szintén hajlamosak rá, azok követhetnek. E, szóval az a helyzet, hogy én ezeket szerettem. Mert hogy akkor hogy hogy akkor, gondolom, az ember először. A, világról. Magad a világról. Meg tudtam valamit a világról. Meg magamról is, meg a világról is. Mert De a, ez egy ingyenes nem National Geographic Igen, ne felejtsük el, hogy akkor még a, a, a 2000-es évek elején a, a netezgetés, főleg a 2000-es évek pont, pont, pont 2000 környékén a, a, a, az internet egy ilyen kvázi értelmiségi műfaj volt. Húly. Legalábbis Magyarországon az, az volt még. A, a, a legkorábbi nethuszárok, azok a, a, a ma nem tudom, indexet író újságírók, vagy a 444-et író újságírók, meg a, a, az ilyen ma már legendának számító, vagy már a legendák ködébe vesző ilyen számítás technikai magazinok szerzői, meg, meg újságírói, vagy, vagy ilyen állandó szerzői voltak. Hmm. És a lényeg az, hogy, hogy ebben a korszakban az ember azt gondolta, hogy a net az valami hát a következő ilyen a, a, az, az embert valóban jobbá tevő ilyen társadalom mérnökösködési kísérlet, aminek a végeredménye tényleg egy, egy, egy humánusabb, gondolkodó, megértőbb, toleránsabb faj lesz. Ö, és, ha, csak és ide a vezetnek el a És akkor csak megjelentek a nénik. Mert mondja, én mostalan csajok a PowerPoint-ban? Igen, igen. Hát megint a PowerPoint már a net szabádási, mert mert, mert, mert mert a net hajnalán jelen volt, de az nem, nem a volt a PowerPoint-ot gondod, de nem a powerpoint nem, nem, nem a nénikre gondolok, a Nini-kra PPT PPT-t ké sĩtenini-kra. Ja, e -hát, ki ez kiderült, ez hogy a net erre való, nem a nem arra, hogy nem <gül> tudom már megjelentem a Második hullámban megjelentek ezek a, a Alacsony kulturális igényű és alacsony esztétikai igényű. Nem, legalábbis is. nem maguk. ezek a képek nézve. gyönyörűek voltak, nem, és a zene is. Rohadvány borzadája volt. Ö és, és és ebben a pillanatban úgy éreztük, hogy mégsem elég a zene és a kép együtt, most már emberi gondolatokat, a nagyságot, a bölcsességet is oda kell helyezni, és ekkor kerültek rá a PowerPoint képekre az idézetek természetesen valami dölt kézírásos betűvel, vagy komik szanszal lilában Nyilván és kékben szanszal, és lilással. zöldben és sárgában. Az egyetlen legitim betű típus, amivel powerpointot lehet készíteni. <laughs> És, és ez lehet mondjuk olyan 2003-4 még a Youtube előtt aztán, aztán ez a műfaj ez jó formán eltűnt és nagyon ritkán látom Youtube videóba konvertálva a korábbi PowerPointot, tehát valaki úgy érezte, mint amikor a családi VHS kazett állt, digitalizáltatod valamelyik plázának az alaksorában, mert úgy érzed, hogy hát ez el fog tűnni és ez menthetetlen, ahogy a, ahogy a könyvtárosok hamisították az olvasót, hogy azok a, azok a tartalmak ne vesszenek el, és ugyanígy a PowerPoint idézetek, amit annyit sírtam, a téli estéken magambazárkózva egy jó fahéjas tejával csak arra tudtam elélvezni, akkor, akkor, akkor ez azért maradjon meg a YouTube közösségének is, de itt leszakadt egy egy, nagy, egy nagyobb meteor darab, ez, ez csak egy kis kavics lett, és a nagy meteor darab lezuhant, és kirobbantak belőle az oravesznórák. Igen, mert hogy idővel hogy a powerpoint nem csak egzotikus tájakkal lehet hatást elérni, hanem, hanem nagy életigasságokkal is. Valódi, és akkor... valódi hasznos értékes tartalommal, van, a meg ezek, meg ezek, a, a, ezek a ezek a vulgár pszichológizáló nyoma, iszonyatosan nyomorult ilyen, ilyen álkísérletek ál, ál arról, hogy akkor nézd meg ezt a tájat, nézd meg ezt a kutyát, gondolj valamire, és hogyha egy magas falra gondoltál, akkor te egy extrovertált ember vagy, de hogyha nem tudom mire gondoltál, akkor 15 éve palástalott, hogy homoszexuális vagy. Nem, de az az hogy egy Öt éven keresztül tartó pszichoterápiát, ő itt egy háromperces kis gyakorlattal próbál kiváltani, és azt állítani, hogy ez működik. De egyszer engem, képzeljétek, megvezetett egy PowerPoint. Uh, ott álltam a számítógépen a, a, az akkor még dobozméretű monitorom képernyője előtt, és tátott szájjal csak álltam, csak álltam, csak álltam, nem tudom miért álltam, és miért meggyűltem. Mexikai, mi voltak pecói voltak? A nem, oké, nem, nem, hát nem. Ezt nem ezt tudom meg a képernyőn aki felmutatott öt darab kártyát, uh, Ja, teljesen világos, tudom. Meg tudom van ez a meg az az van? világos volt, Ugye, a trükk. Aha. Neked világos, hogy én igen, van én nem, Én nem, nem tudom, miről Én ő, hallva, nem született Konstantin vagyok, picit. Igen, és uh, felmutatott az öt darab kártyát, vagy hatot már nem emlékszem, és azt mondta, hogy jól nézem meg őket, Ezt mondta David Copperfield a PPT-n, én hittem neki, és ezért jól megvizsgáltam azt a hat darab kártyát, amit felmutatott, évjet, és azt mondta, évjet, hogy most egyet elveszközük. És aztán eltűnt mind a hat kártyalap, és följött öt kártyalap, Négy? és nem volt közt az, amelyik én gondoltam. Valahol te hát egy PPT volt. Varázslat, igaz? Tényleg elvette. Tényleg elvette az, amelyik beleme, Belement a, a Copperfield Dávid a Nyári Gábornak a számítógépébe, az és agyamba, elvett belőle egy az kártyát. Az konkrétan belement, és elvett belőle egy kártyát, és ott, ott álltam a szájjal, míg rá nem jöttem, hogy borzasztó primitív, az összes kártyalap, tehát más kártyalapokat ad vissza, vagy mindent elárul, kicserélt. <gül> <gül> kösz a <tiedet> is. <gül> ez hosszú percekig tartott. és de, én én te, hittam, de ő tudta, de úgy hittem, hogy a csak van. a saját oldatjaid így van. Arról beszélgetünk az önkényes mérvadóban nyárival és puzérral, hogy hová tűntek az idézetes powerpointok. -ok. Azt írja Földesáron, hogy a powerpoint gicsma is egy ö, működő műfaj, neki a mamája heti rendszerességgel tovább küldi a világ legszebb vízeséseit, a hozzátartozó 64 kilobites MP3-mal, vagy éppen Ausztria legszebb virágait, miközben az angyalok kórusa dalol. Orfeus megfejtése szerint az e-mail csatolmány ö, diabetítés már emigrált a Facebookra és Instagramra, de az rené levedlette magáról, és önálló képek kiesett szét. Erre a nemes célra felesküdött idézetes oldalak kényszeresen gyűjtik más megvilágosító igazságait. Némelyik még saját tartalmat is gyárt netes képek ö, feliratozásával ajánlom olvasásra a Facebook keresőben az idézet kult megjelenő bármelyik oldalt. Lórent pedig azt írja, hogy bármilyen magyar-roma lakszit nézel a YouTube-on, alapból bele van rakva az ilyen glam, glitter és shine effekt. Tehát nézel egy videót, és ilyen animált -szerű virágeső meg van erre, erre egyébként a majd beszélhetünk egyszer hosszabban is, amiről a, a, a, a szabadulós videókról be, beszél, az az Aha, ez az ég munkássága, stúdió munkássága. Egy legelőbb magyar, gyártyák, magyar youtube csatorna. Minden ilyen nagy roma, hát ilyen, nem tudom, happening. közéleti, vagy Én happening, vagy társadalmi esemény, vagy családi rendezőnye részt vesznek. Jellemzően egyébként ilyen nagyon tehetős roma családok rendezőnyei, mint például keresztelő, vagy házasság, vagy esküvő, vagy, vagy szabadulás adolásos buli is, van esküvői buli is, és mindet Meg A ballagás. Óvodai ballagás, ugyanazzal az elképesztő következetességgel, és ugyanolyan olyan az egy, egyetlen egyoldalas forgatókönyvnek a mentén dolgoznak fel. Igen. És eljön oda mondjuk ilyen kis grófoszerű sztár, és a, grófoszerű az, az egyik legnagyobb slágerében a keresztnevet kicseréli az ünnepelt keresztnevére. És ez a, ez a personal, personalizés. E, igen, az egyik, Na. amit mindenkinek ajánlok a figyelmébe az, az Amira keresztelője. <laughs> uh, Amira keresztelője az egyik, nem nem tudom, egy eszenciális alkotása az égé stúdiónak, és ott is van egy ilyen, egy ilyen dal, dal szövegrészlet, amire azért mind felhívtad a figyelmet, ami így hangzik, hogy, hogy ajándékot kereszt apáttól, egy aranykorona a Dubájból. Hú, ha Roland, az Isten áldjon meg, hogy kereszt lányod így szereted, és tényleg a kis amira kap egy, egy, egy valódi aranykoronát Dubáiból. Dubájból. Azt írja még a lóránt, hogy Ugye itt a glam glitter és shine Effektekhez, amit a videóra tesznek, gondolom Oscar tudja ki az, aki kitalálta a stricirokokó és tűzépbarok kifejezéseket a modoros blogon. És kér, hogy köszönjem meg. Úristen, de jó, úristen. Azt hiszem egyébként a tűzépbarok az elég elterjedt kifejezése az építész fórumokon egyébként is. Nagyon kifejező. Na most én rákerestem konkrét idézetes oldalakra és a következő idézeteket találtam. Amikor meghalok, ne gyere közel a testemhez, mert a kezem nem lesz képes már letörölni a könnyeidet. Ora <tos> <tos> hasonló. Aztán hidd el, hogy képes vagy rá, és félig már véghez is vitted, mondja Teodor Roosevelt. Azaz, én tegeződöm az elnök úrral. Ez, ez olyan, mintha maga Ura Vesz Nóra mondta volna. Ura Vesz Nóra, ne tedd mástól függővé a boldogságod. Felesleges. Mm. Legyél kerek... Masturbáj. Legyél kerek, egész, olyan, akinek egyetlen célja van. Méghozzá az, hogy boldog legyen. Saját erőből, másoktól függetlenül. Megfigyelted, mondta. hogy az Óra vesznúra mindig az erőről beszél? Hogy ő egy ilyen vulgár fasiszta? Aki mindig az erőről beszél? Képes vagy rá? Képes vagy rá? Meg tudod csinálni? Mindig, tehát, hát mindig, akaraterő? Vagy az akaraterő, vagy... pontosan. Aha, mindig, mindig ez van benne? Mindig ez a téma. Ó, tudom! Minden vágyad az, hogy lásd, összeomlik a világ körül Ó, tudom! De van itt valami, amit te nem tudsz. Omlott már össze. Nem egyszer, nem kétszer. És Ez valószínű... Ki mindeneket tud, azt tudja csak hányszorra. Valószínű újra meg fog történni. Ezt, De tudod, veled ellentétben én biztos, nem, biztos vagyok abban, hogy a legapróbb szilánkokat is megtalálom, és sokkal jobban visszaépítek mindent, mint ahogy volt. Mert tudod, csak azt vehetik el tőlem, ami nem az enyém. Szóval úgy is folytatom, mert hiszek magamban, mert tudom, hogy mire vagyok képes, és tudod mit? Fájjon csak a fogad arra, ami az enyém. Tedd meg nyugodtan, de soha ne felejtsd el, előtted is ott állt a lehetőség. Te is megkaphattad volna, de valamiért nem neked adta az élet. De micsoda, micsoda önigazolás, hömpölygő önigazolás cunami. Tehát, hogy itt, itt valaki... De itt, itt volt tartanom, én továbbra semmit, tehát ő is... Nem, nem, nem, abszolút volt, abszolút volt. De, de mondaná, mélyen buddhista, hogy újra összerakja a homokból az ábrát, és Itt, itt modellezve van egy olyan helyzet, ahol Oravesz Nórának az ellensége, mindenki, mindenki Oravec Nóra sikereit akarja, mindenki Oravec Nóra kredittjeit, zsetonjait akarja, Oravec Nóra gyönyörű frufruját akarja, mindenki Oravesz Nórát akarja, mindenki Oravesz Nóra szeretne lenni, de nem neki adta az élet. Érdekes módon. Tudod, ez És kívánhatja a bukást az az igazság, hogy volt már bukás, és én onnan felálltam. Tudod, az, aki ilyen görcsösen igazolja önmagát folyamatosan, azzal kapcsolatban az az érzésem, hogy valójában magát győzködi. Mert engem nem kell meggyőzni arról, hogy Ora Oravesz Nóra sikeres, látom a sikerét, és elég szomorú vagyok miatta. Oravesz Nóra győzködi saját magát, úgy tűnik, hogy egy valaki van itt még a rendszerben, aki nincs meggyőződve arról, hogy Oravesz Nóra valóban sikeres, és neki valóban sikerült, és ez Oravesz Nóra, és ezek az idézetek valójában Oravesz Nórának szólnak. Egyetlen marad maradt hogy ezt az idézetet hogyan kizennélni, ezt mivel zenélnéd le? És milyen képeket illesztenél a, a szövegre? Szent én, én, én a én a, a mondjuk a szamszárából a, a buddhista papokat, amint rakják össze ilyen apró, apró kis kötörmelék színes kötörmelékekből azt a hatalmas ábrát, amit utána, utána így szétfújnak, mert Nóra így rakja össze magát minden alkalommal, majd én fújja -fehér szét. Én fekete-fehér fotokra gondoltam, öntöratos fiatal lányokról, akik így bátran néznek be a jövőbe. A kamerába, ami én. a jövő, és az te vagy, mert a jövő benned is ott van. Hmm. Idézetekről beszélünk, PowerPoint idézetes fájlokról, és a Facebookon felmentem idézetes oldalakra, innen már mazsoláztunk az előbb, de a következő idézetet még elmondanám. Abszolút idézetek között találtam egy, egy szép téli tájra, ráírva a szöveg, ahogy szokott lenni, szép téli hétvégét kívánok, aláírás L.S. Marika. Tehát, hogy ő úgy érzi, hogy ő egy, ő, ő egy bölcsességet mond azzal, hogy szép délután kíván. Az L.S. Marikánál az L az valamilyen l né igen, ez, ezt hogy ez, biztos vagyok. Hol van a né a nevéből? Mert az, hogy Marika, az tökéletes. Lerövidítette. Talán Margolász volna, vagy Ferenc Né, vagy Erzsike. De, ugye... de valahol zavaró, hogy a gazdájának a nevét nem írja ki, a sajátját meg kiírja. Aha, nem Kérdezzük, hogy szólásra. Egyáltalán ellenőrizte a PPT-t? E, e, e, és itt van velünk szakálhugó Robert és egy léleksimogató gondolat tőle is, egy hasonló forrásból. Még hálát sem adtam az égnek, hogy bolond vagyok. Mert hogy járom ezt a világot, aztán azt látom, folyton azzal szembesülök, hogy a normális emberek olyan hűvösek lehangoltak, kiégettek. Szóval hála azért, hogy a bolondok táborát népesíthetem. Életem békében, boldogságban élhetem. Minden újabb napot és annak apró eseményeit csodaként élhetem meg. Csodálatos ez az ember. Igen. Olyan nagyszerű ez a fiú. Igen, igen. Szakál Hugo Robert, köszönjük. Még egy idézettel tartozunk, Én szintén Szakál Hugo Robertre vonatkozóan. E, ami együtt azt is bizonyítja, hogy, hogy, hogy Szakál Hugo Robert élet túl van már mindenen, mármint hogy e, e, e, már meghaladta ezt a, ezt a túlfűtött, e, e, magába forduló, e, az érzelmi által elragadtatott e, ösztörembernek. A... Renát Dudi tangopartnere az, aki túl vagy már mindenen. E ez, ez igaz. És akkor ezek szerint e, ez másik. emberi állapotot fel is olvasom tőle a következőt. E, Hozzák a szokásos vadparasz retkes sútyú stílusokat, Nem ez a harmadik barom pedig úgy hadar, mint a gyorsítva Ez ne gyorsítva lejátszás. Nem tudja követni magát, ezért állandóan nyög-dadog magok siet a szamarak közben. Ez miatt egy idő alatt egy harmadát tudja elmondani, amit elmondhatna, ha rendesen beszélne. Három retkedék vadparaszt. Előre szólok az, azoknak most majd nekemesnek, hogy egyetlen választ sem olvasok el. Leírtam a véleményem, és a részemről le is van zárva az ügy. 2017-ben egy választ sem olvasok el, ez volt az egyik új azokat pedig mindig hiánytanul betartom. Egyszerűen nem vagytok alkalmasak vitára, mert elbújtott, gyűlölködő, korcs magyarok vagytok. Semmi köztük ahhoz, hogy ember. De így cseket csal... rakjunk PowerPointba, könyörgöm. De az, ez jó, legalább egy, az a jó, hogy valaki, itt, itt valaki bolond. És a, nem a ne, ne, tőle. Igen, igen, és nem az épeszűek, mert milyen jó, milyen jó hogy van, vannak itt azért olyanok, akik a, a bolond szemszögéből kicsit kívülről, tehát nem benne sodródnak ebben a igen. mindennapos frusztrációban, gyűlöletben, mint oly sokan, akik egyszerű. Egy, egy fürdőköpenyben kirohannak az, az, ki az utcára, és azt kiáltják anyátokat, és visszarohannak. Tehát nem, hogy van, aki megáll... fürdőköpenyben, és a kis csúnyájuk és, és, és, Hanem ha van, aki, van, aki megáll egy pillanatra. Egy bolond. Egy bolond. Aki nem vesz részt a haláltáncban. Tudod, aki nem, nem az utcára rohan ki, hanem a YouTube-ra, egy, egy Nem, nem, nem. Ő elgondolkodik egy pillanatra. Ahogy, ahogy látja a naplementét, egy pillanatra elmélázik. és azt érzi, az És azt Érzi, hogy szerencsés! Szerencsés, hogy bolond lehet. Szerencsés, hogy léleksimogató gondolatokat mondhat nekünk, és hogy a mi lelkünket egy kicsit beharanyozza, hogy, hogy a, hogy a hétfő délutánunkat egy kicsit megédesíti. Mert hogy azt érezzük, hogy van remény, hogy van, hogy, hogy van esély, hogy van, van esély a mi számunkra is. Szakál Hugo Robert villantott nekünk egy lehetőséget, egy, egy menekülő utat ebből a káoszból. Mivel lehetne zárni akkor ezt a majdás, mint egy újabb Szakál Hugo Robert idézettel? A ott Orbán egymással, mást úgysem tudtok, megkeseredett, dühös buta banda. Köszönjük szépen, ez volt már az önkényes Mérvadó, butanyári Gáborral Rohadék, Puzsér Róbertel, Alja Szemét, Sútyó Horváth Oszkárral, és veletek a prosztó hallgatókkal. Szervusztok!